Автор знаменитої збірки поезій «Жменька людини». Прийшла журналістка Олена Гарбузяк, що творила під псевдом Марія Магдалиненко. Вона разом з поетесою життєлюбкою Клавдією Черешенькою репрезентувала радикальну жіночу організацію «Союз Емансипаток». Само собою, що тут же був нестрижений і не голений, невтомний пропагандист віри іні світла, і особистий адепт пророка Назарія, апостол Павло Галілейський. Прийшов комісар Чернівецького середку вільних анархістів Південно-Східної Європи імені Нестора Івановича Махна, товариш Артем. Прийшло ще кілька осіб, неодмінних на будь-якому зібранні з числа вічно невдоволеної так званої інтелігенції. Також тут була група демонстративно нудьгуючих журналістів лише від онуків Святослава нікого не було. Отож прийшли ці люди до Назарія і оголосили себе організаційним комітетом по проведенню 1 травня 1992 року у славному місті Хотині Великого Собору, на якому буде проголошено Українську Республіку Добра. Від Назарія вимагали ідеологічного забезпечення. Назарій з хвилину думав над альтернативою. Послати усе це кодло варіятів до діччи й мами, чи стати на чолі потужного історичного процесу, який призведе до масштабних змін як у світі матеріальному, так і у сфері духовній. Чомусь обрав друге. Для години, він запитав збираницю: Дозвольте вас запитати, високомаєстатне товариство. Вельмиповажне панство та прешановне добродійство. А хто міг би бути духовним олігархом, моральним авторитетом та незаперечним вождем нашої справи? Я хто, батьку? здивувався оркомітет. Пророк і теоретик відун і гуру, вчитель, вождь і друг усіх скорбящих товариш Кравченко, Назарій Саваотович. Та це ж я? радісно сказав Назарій. Ти, батько, ти, підтвердив оргкомітет. Що ж, дякую, чесно громадо, за довіру. Назарій вклонився до пояса на три сторони і, завагавшись, почав. А може... Ні, батько, обірвав його оргкомітет, веди нас до світлого майбутнього. Після цього Назарій запросив оргкомітет до господи, аби обговорити технічний бік цієї великої справи. Ось у цей момент оргкомітетом і було заангажовано автовізія Саміленка як управного і різнобічного журналіста. Назарій запросив усіх сідати, дехщо хто запопаде, а щодо якихось напоїв, то відразу відмовив, пославшись на притаманну усім пророкам безпросвітну бідність ні хліба, ні риби, ні вина панове та що там казати, водиці і її вдосталь нема. Оргкомітет понишпорив по кишенькових засіках, назбирав дещицю і послав найзадрипанішого інтелігента-окулярника в найближчу крамницю. Через півгодини вони сиділи у вітальні за великим столом, на якому був хліб, риба і червоне вино. Назарій переломив хліб. «Що ж, панове, – сказав Назарій оргкомітетові, – ви започатковуєте велику справу. А з нікчемними матеріальними речами, які більшість називає гроші, у вас, як я бачу, сутож. Ось вино купили, якийсь безарабський пуркар замість правдивого французького бордо. Як ви думаєте, за що Українську Республіку добра, скорочено урт, будувати? Гроші... «Тобто ці нікчемні матеріальні предмети, – сказав оргкомітет, – будуть, а вино куплено молдавське через вкорінене плебейство гінця в окулярах. Де він колись бачив французьке вино? Може поміняти? Та ні. Хай буде вже це, ми ж бо інтернаціоналісти чи як». Тож тому й річ з ентузіазмом вигукнув оркомітет, що інтернаціоналізм, демократія, права людини, соціальна справедливість, роззброєння та екологія мусять лежати у фундаменті цієї УРД. Твоя вчителю місія дати духовний антураж, чи як там аматеріально та організаційно, ми вже самі. Гаразд, прорік Назарій, насамперед... Слід забезпечити якісний і широкий розголос. Тобто те, що негри за океаном називають –